اول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن بدغه جنتونو کې دغه دعا شروستي کوم ذکر شو یا د عام مؤمنانو لپاره دی دې انسانانو لپاره هم او د جنت لپاره هم مجموعتان یا جدا جدا او بارحال الله د جنت صفت بیانې چې په حنا بدغه جنتونو د دې بنګلوګي خيرات بيبياني بی دي نو خيرات هوته وي یعنی بهتري دي په اعتبار د صورت او د سیرت سره اب اعتبار د سیرت سره د اخلاق سره حسان او حسان معنا په اعتبار د صورت سره حسان الوجو د شکل په اعتبار سره او د بدن په اعتبار سره نو دوسې جن دي انسان کې یو صورت ته یو سیرت ته نو سیرت هغه اخلاق شو عادت شو مزاج شو طبيعت شو نو داغي په اعتبار سره الله جل جلاله ورته حسن ورکړې او یو صورت ته شکل شو ته د بدن ساخت او جسامت ته نو الله پرمحي داغي په اعتبار سره الله پرمحي حسان اغه خسته دي د مخ بدن په اتوار سره نو فای اي علای ما تکذبان پس بکم یو د نعمتونو درف بل باندې انسانانو او جنات د تکذبان تاسف در دروګا ني بي بي کي د وصفه ته یو حسن ظاهري او حسن بديني اخلاق عادت د حسن د تینی شو او صورت شکل صورت د حسن ظاهری او عادبه نه د انسان کمال له چې کله دوه صفات دا د په انسان کې پسړی کې موي یا په زنانه کې نو دا کمال دغو دوه صفاتونه دی الله فرمایي چې کمه بی بیان تل تل ملالیک نو اغه کې هم صورتن حسن دی او صورتن حسن دی نتا سو بده کم یو نعمت ته نسبت ده ضروري حورم مقصورتن في القيام الله تعالی فرمای حور اغا حور حور حور هاورا اغا زنان ته ویلکی کی چداغه جستر غستین والے انتهی سپن تور والے انتهائی تور او دسترګو حسن هغه سی واوی نو هغه ته حور ولګي انسان کې سترګې الله جل جلاله دا شی پیدا کړل د جذاب دي نو جنت کې الله کمی مې بیبیاں پیدا کړې د نو هغه دسترګو په اعتبار سره الله حایس بیان حورن هغه پوری دي مقصورات الفرحيان او بند دي په خیمو کې لږ څنګه چې او کپنه والے وشي جوړ کیږي څراونه لګي محفوظي کې پلاستیك کې محفوظ کې ډبي کې محفوظ کې اذان چې الله جل جل اعلی نو پیدا کړی دي د جنتیانو د پر نه بنگلو خیمو کې هغه کې محفوظ کړی دی الله تعالی نوته و انسان لاس لګول شي دنه مخ نوته یو پیره لاس لګول شي د دې جنتي مخ کې دا مطلب نه دی چې بس خیمه مکمل باندې خو محفوظ زانه دا مطلب نشي چې کنه یعنی جنت جنت توته نشي د باغونو سیل نشي کوله دا مقصد نه دی دا جنتونو کی خپل سرګه هرڅو او خيام محفوظ زيون الله تلا دا غید لپاره مکرر کړي دي پاږي کی خیمه سره تعبیر چونکی د لفظی تعبیر دی ورنه د جنت کې چې کومه خیمه دي عادل تخموسر الله تعبیر کړي انسان خیمه غوښ کوي په جنرد په ښا باندې نو مدد عرف او د معاشري سره تعبیر دی ورنه د دې مراد دا جنت هغه بلی دی او ته بل خانه او ما نه او غششی هر څو هغه د نه مراد دی نفب ای علای ربک ما تکذبان الله فرمای په کم یو د نعمتو در خپل باندې انسانانو او جناتو دا سبا ته نسبت دروغه لم یتمسون انس قبلهم ولا جاء د هم د دا غبی بیان او صفت ته الله فرمای تمس تامس تاس پرونو ویلو د بل جنت چې وږي ک مله بيبيانه ذکر ک جنتونا تاس تماي سلور دي مخکنو دعا وک مله شيکم سپات ذکر ک ناغي ک ویلو لم يت مس هن قبل قبلهم ولا جان لدې تمس بنی کړي نه او انسان نه یوه جن مخکې ده دین او تمس محوره تو ویل کیږي تا مسا هغه خزې توي محوره والا او تمس انسان ابتدائی تور غریلو تعلقات د زنانه سره ساتي نوغه ته تمه سوېل کیږي د واده نارسته تمس معنا د شواچه الله تعالی پیدا کړی د ابتدائا اسوک اس غی خواتن ازلی تعلق از دیواجی نه رساتله دی لم یتمس هن تعلق نه رساتله دی, دی سرا انسونیو انسان قبل قبلهم لان د جنتانو نا ولا جانن او نه یو پیری نه او جن پاتشو دا خبر دا ده خبر جنات ده تالوکات زمونگ پشانتی مخلوق اغم ده یعنی داغی هم بچی دی داغ تالوکات مذکر و مونس ودونا دادین دامونزونا زکاتونا حجونا زمونگ پشانی یو مخلوق ده خواه اللہ سر نه دی نده دا یادو ساده سر پر رنگ اللہ نده ورکڑه جو بکم یو انسان باندې کی نیتو اللہ سنزورا کن داغی جسم نرم ده. دوم را توکو نووی یعنی چې چه بانده کینی او ته اغلا لاس لزور رکی اخکاری خونه خوال آماتو سرا بدلی او زدت سنگ معلوم ہے چه تا اغلا لاس لزور رکن دیر توکو نووی چه گلپیناستی او چه نی پینو ام انسان اغلا زور سره زور نالی داغی یعنی بدن ام لوگه هوا خوبیام انسانی مز سرا نیسی لیکی چه بانده کین است تا داس اونیسو اګوت دې دغه د لاس نه ته یو دنیا روښانه نشته تر څو ګوزی کوله شو دی اور ځه یو مخلوق ته مستقل الله تعالی بدن جسم ورکل دی، یو دیني وته ورکل د جنته وزی جهنم توزی سزا بس کی نور تعلقات اګه زنانه سره تعلقات اګه ساتل شي زکه الله تعالی او پرمحل چې دې سره زنانه جنتی بي بيان سره تعلق نه یو جن ساتل نه انسانو اغه ځدی د لوکان ځتلی په ايي الای ماتو کذب ان په کوم یو ده نعمتو تعالی الله تعالی پرمای د خپل رب اے انسانانو او جناتو تاسو په نسبت درو کوه متقین علی رفرفن خضر و حسان اللہ طلب رمائی دی جنتیان مذیب کئی تکیبه لگولی اللہ رف رف رف رف سب ازرنگ کپلی دویلی گی چه داغینا عام طور لغت کی داتی آدم چه داغینا سامان صبت تکیب جوڑی یا تینا زینت سامان تینا جوڑی شنی کپلی عادل ته دینه مراد اغه تکی دي تکی الرف رفن خضر باغه تکیو باندې خضرين چشني وي اغه ته به ډडी والی واب قرين احسان او ناس به اپ قري اصل کې خيسته ته ویلي کیو اپ قري نه مراد دل ته خيسته بهس دره يا خيسته لاند دې درېشي لاند یو شي چولشي الله پرمحي واجب کړئ نه احسان عرب هر بهتري شي تعاب کړئ اپ کړئ خبر نه تا له خدت ته اپ کړئ نه مراد هغه بهتري لاندې کالینون شي یا بسترې شي چې لا سړې په دپا سناستي ف بیاي اعلی ربكم ما تكذبان الله پرمحي کوم يو د نعمتونو ذرف انسانانو جناتو نسبت درو بکوات بارک اس مربک ذل جلال و الکرام الله پرمای ډیر اوچت او ډیر عظمت او برکت والده اے پیغمبر نوم درپستا اے هر انسان چې قران ته وګ دیو قران اوري استاد رب نوم هغه ډیر اوچت او ډیر برکت والده ذل جلال شي خاوند لوي او د عظمت و الکرام او خاوند د اکرام دی ورکم کس میں اکرامون اللہ تعالی هغه تیار کړی دي د مؤمنانو لپاره نو یو سخي او مکرمي سخي هغه ته وي عام تور لغت کې د پرک دی چې هغه صرف مستحق تور کوي او اکرام والے هغه ته ویل مستحق او غیر مستحق دواړو تور کوي الله تعالی اکرام دی دنیا کې وګوره الله جل جلاله فیز دے کافر ته مرګي مؤمن ته مرګي آخیرت کی خواست کر مومنان تبا اللہ تعالیٰ ورکی فی ان اللہ برمائی پدو جنتنو بانگلود دیکی خیراتن خیسان خیراتن بیبیانی دی خیستب اعتبار دا اخلاکو حیسانن خیستب اعتبار دا محو شکل فابعی آلائی ربکو ما تو کذبان پس پکم یوت نعمتنو درق پلتان اینسانانو جناتو تکذبانی دوال بنسبت دروکوئے احورن دا خوردی مقصوراتن یعنی بہترین استرگوال خوردی مقصوراتون دا پٹی دے را بندی دے پل خیام پا خیمو کے پا بنگلو کے پا بے ای آلائی ربکو تو کردے بانا پس کم یو دنیمتون در اقبلتے انسانانو جنناتو تو کردے بانے تاس و نسبت دروکو ہے لم یقمیت ہننا تعلق ند ساتل دوی سرا انسن اس یو انسان قبل امولان دے جنتیانو نا جنتیانو خاوندان ولا جنو لاونس يو فيري فادي اي على ربكما تو <تصفيق> ك زبان كم يود انسانانو جناتو دکنده باندې نسبت درو کوي متقين تکه لگون کې به اعلی رفرفن خضرن پاشنو تکه باندې واه کرین احسان نو پاکهست کالین نو بسترو باندې فب ايا لاي ربكم اتكذبا بس کوم یو ده نعمتونو در خپل ته انسانانو جناتو تو ګرځبان ته سبا نسبت درو کوه تبارك اسم ربک برکت والده خیر والده اوچت نم طرف ساي انسانايا پیغمبران ولجلال جهاو اندازمت صلى الله والسلام على رسوله محمد وعليه والصحب اجمعين الله صلاه ومرات نسيب في الدنيا والاخره تسامى يا الله الله نسيب اذا غمنا الله ۶ yeah.